Тільки тепер Мері почала згадувати, що спричинило викидня. Вона згадала ніч несподівану появу Брендона у вікні його освідчення в коханні. Що було потім? Вона спробувала підвестися, але повитуха не дозволила, переконуючи, що їй потрібен спокій. На запитання про Брендона ця добра жінка нічого не могла відповісти. Вона не знала, про кого йдеться. Зрештою, не привиділося ж Мері все це. Ні, вона виразно пам'ятала, як вилізла у вікно, і вони почали спускатися. Потім біль і морок. Повитуха витирала їй обличчя вологою серветкою, говорила прості, заспокійливі слова. Мері плакала, але була рада, що поруч є хоч хтось добрий до неї. Коли відчинилися двері і з'явилася баронеса Дюмон, зробивши жінці знак вийти, Меріна хотіла її відпускати намагаючись упіймати за руку. Повитуха співчутливо подивилася на молоду королеву, але вийшла. Діемон підбила мері подушку, допомогла сісти, сказавши, що королеві треба підкріпитися, і почала годувати з ложечки бульйоном. Мері їла через силу. Почувалася вона жахливо. У неї було зламане ребро, і біль нагадував про себе при кожному подиху. Щеміло забити обличчя, боліла голова. Однак після того, як вона поїла і баронеса зробила її компрес, стало трохи краще. Зібравшися з духом, Марі все-таки наважилася запитати про Чарльза Брендона. Дімон тільки гмикнула і зневажливо сказала, що цей негідник там, де йому належить бути – у в'язниці, і тільки король Франції вирішить його долю. Тепер Марі цілісінькі дні проводила в ліжку. Здоров'я поступово відновлювалося. Але її мучили страхи. Не за себе, а за Чарльза. З нею вже не могло статися нічого поганого. А от із з Брендоном. Мері заспокоювала себе, переконуючи, що він посол і англійський герцог, отже особа недоторканна. Хоча, які титули і звання могли допомогти Чарльзу після того, як він зважився на таке? Мері багато думала про нього. Десь у глибині душі, заболеми болем і страхом, у ній жила гордість за коханого чоловіка і почуття вдячності за його любов і нерозважливість. Але сильнішим був страх. Чарльз у шатле. Вона добре пам'ятала сірі стіни і вузькі бійниці цієї похмурої фортеці. Одного разу, прокинувшись, вона побачила у своїй кімнаті Луїзу Савойську. Та про щось розмовляла з Дюмон і Невер але, відчувши погляд Мері, відразу повернулася. Підійшовши до ліжка, вона розглядала королеву з якоюсь просто таки огидною цікавістю. Мері знітилася. Ця жінка-ящерка перемогла її. Зранила, знищила. Але, виявляється, Мері ще щось важила для неї. Вона з подивом дослухалася до того, що говорила їй Луїза. Виходить, Мері залишалася небезпечною для мадам-ящерки – Луї забоялася, що королева-вдова може розповісти, як із нею повелися, і повторювала, що в інтересах самої мері мовчати. Вона зобов'язана приховувати, що була вагітна, і повинна сказати, що примхи або ж від нудьги намагалася обдурити всіх, симулюючи вагітність, просто обмотуючись рушником, щоб ввести всіх в оману своєю повнотою. «Яка нісенітниця!» Мері дивилася на свою мучительку з неприхованим подивом, однак та вдавала, що не помічає цього. Луїза повідомила, що незабаром королеві належало постати перед двором і превселюдно заявити, що в неї немає причин не визнавати Франциска з роду Валуа Ангулемі королем. І якщо мері буде слухняною і виконає все так, як від неї того чекають – Луїза згодна зберегти життя її коханцеві герцогу Сафолку. Мері навіть підвелася. «Я згодна, мадам». Луїза тріумфально посміхнулася. Вона змусила королеву заприсягтися на Біблії, що вона ніколи, ні за яких обставин не згадуватиме, що сталося з нею в плюні. Насамперед, вона повинна приховувати це від свого брата-короля – з чого Мері зробила висновок, що її готові відпустити в Англію. «Але Брендон? Що чекає на нього?» «Я хотіла б зустрітися з герцогом Сафолком». Луїза холодно подивилася на неї. «Ви вимагаєте надто багато. Не забувайте, що Мсьє Брендон намагався вчинити злочин проти Франції, і він до визначеного терміну перебуватиме під вартою. Але не хвилюйтеся, поки ви покірні». Йому нічого не загрожує. Ви побачитеся з ним тільки після того, як визнаєте права мого сина на трон. До речі, герцог Сафолк буде присутній при цьому як представник Генріха Англійського, а потім король Франції і я вирішимо, як з ним чинити. Герцогиня пішла, залишивши мері схвильованою і подарувавши надію. Може те, що в неї стався викидень і на краще. Божі дороги, годі збагнути. Тепер вона вже не страшна своїм ворогам. Вона їм навіть не потрібна. Але Чарльз... Мері думала тільки про те, як відвести загрозу від коханого. Їй треба врятувати його. У неї ще залишалася обіцянка брата. Якщо вона стане вдовою, то вдруге зможе вийти заміж за власним вибором. І, можливо, тепер... Але Мері не була вже такою наївною. Вона знала, чого варті обіцянки політиків. Ах, довідатися б, як там справи на волі, які плани щодо неї у Генріха і Франциска. Мері навіть пошкодувала, що від неї забрали Анну Болинь, та хоч приносила свіжі плітки, новини. Коли наступного дня їй повідомили, що її хоче відвідати король Франциск, Мері не на жарт розхвилювалася. Франциск був небайдужий до неї, а вона зваблювала його, будучи вагітною від Чарльза. Як тепер складуться їхні з любим взятим стосунки? Вона встала, звелівши себе одягнути і зачесати. Однак те, що вона побачила у дзеркалі, зовсім їй не сподобалося. Шкіра й кістки, навколо очей темні кола, в обличчі ні кровинки, а недовершення – Величезний слід від удару на чолі та скроні. Фіолетовий синець з багряними прожилками навколо правого ока. Мері була неприємно вражена. Вона звикла вважати себе гарненькою, покладатися на силу своєї привабливості. Тепер же найжахливіше, що їй одразу оголосили про прихід Франциска. Вона заметушилася в пошуках вуалі і щойно накинула її, як увійшов Франциск, стоячи в дверях, він спокійно роздивлявся даму під вуаллю. Раніше вона ніколи не ховала від нього обличчя, і він завжди милувався її вродою. «Мадам, мені потрібно перемовитися з вами». Сказано, це було сухо, владно. Як же не схожий цей його візит на попередній. Який Франциск суворий і холодний з нею. Вони залишилися наодинці, одинці церемонно сівши один напроти одного.